Підтримуючи під лікоть, Петро усаджував пана посла на місце поруч з собою і давав йому скипку дині. «Віват!» – відлунювали Дністровські береги, і темні орли по той бік Дністра в степу на могилі били з крильми бабу по плечах і по голові. «Віват!» – і біля куріпочки злякано сплескувалась дрібна рибка – Куріпочка стояв по шию в темній зоряній воді і слухав, як з його тіла виходить спека. Покусані гедзями живіти боки тихо щеміли, а рибки, смикаючи за волосинки на животі, приносили йому сердечну насолоду. Тож Куріпочка, дивлячись на себе між зорями, лагідно усміхався. «Віват!» Летіло з горба, і в тому віват він впізнавав і голос свого Петра. Біля куріпочки, по горпу воді, куняв верблюд. Він витягнув до водяного місяця шию, витягнув її, горбатий, аж на глибину, і смоктав з-під місяця воду. Якби я стільки, як цей горбатий пив, то давно б уже лопнув думав Куріпочка. «А якби я не лопнув, то куди б я із отаким пузом добіг? Та мене Петро вигнав першого ж дня, вигнав би ще й на гаєчки дав і добре б зробив. Хоча одного разу, коли це було, де?» І Куріпочка пригадав. «Було ж це недавно». На тому тижні, коли вони йшли не до Мадярів, а вже від Мадярів, з Угорщини, від ерцгерцога Максиміліана з Трансильванії, верталися через Карпати. У Карпатах води ще було так сяк, а як спустилися з гіри, пішли степом, то поранений ще в Угорщині у живіт куріпочка зажогся в степу так, що й ти вже не міг, і падав. Губи йому від спраги спекло, і куріпочка впав та й став здихати. Петро сказав Наливайкові, «Пане Гетьмане, що хочете зі мною робіть, але цього коня я так не покину. Понесу його на собі». «Дайте куріпочці вина», – наказав тоді Наливайко. «О, тоді-то куріпочка вже напився» пив, як і оцей горбатий. На горбі заблискотіли свічки, і віват закричали уже й китайці. Тепер козаки помінялися з ними місцями. Повтовк мачували китайців гузнами на килими і заходилися в свою чергу частувати їх. Разом з мисочками пішли в хіти глеки. Глег-глег! глегало над затертими козацькими та китайськими борлаками з глеків вино. Китайці вчили козаків їсти паличками. А козаки, подіставали ложечників вербові ложки, показували китайцям, як орудувати ложками. Тим часом глеки і мисочки не висихали. Порожніти їм ніхто не давав. І ось вже навіть... Не до цього діла Яків шийка, висолопивши язика, мотав шиєю й ніяк не міг порахувати в старого упу три його на бороді волосини. Двоє китайців розтягували над килимом шичені вуса і смикали вправо й вліво. Яків їм був за коня, а його вуса правили їм за віжки. Пан Ясельський звівся на ноги, витер хустинкою губи, добув пістоля, підняв його над головою і вистрілив. Петро зрозумів. Не інакше, як подав комусь знак. Козаки миттю покинули частування і пересунули на поясах шаблі з поза спин на боки. Встав і Петро. Куріпочка, почувши постріл, притих, заловив вухом степ і сторожко. Бокаса став виходити, хоча й не зовсім, з води. Сусіда ж його верблюд, так то я би хоч оком змигнув. Місяць зайшов за хмару, і горбати тепер смоктав воду з хмари. Ніби нічого й не сталося. От стерво! Сказав би Петро, подумав Куріпочка. «Пане сотнику, і ви, панове, прошу уваги, прошу усім налити. Ей, слуги!» – прикрикнув пан Ясельський на китайців. «І ті тут як тукт». Повкладали козакам в руки в мисочки. Зглеків зажебоніло. І тут Петро і вся його сотня почули, як із сюркутливої цвіркунової темені, звідти від обозу, карети і шарабанів, дрібними греливими вітерцями, то завмираючи, то народжуючись, до них на горб наближалася музика. Вона йшла і зупинялась, потім знову рушала, ступала, наче босими ногами навпомицки дибила по будяках, і з її невидимого обличчя, з темних невідомих губ, тягнулася млосна легка мелодія. Козаки, як стояли з налитими мисочками в руках, так мовчки підняли вуса в темінь. Музика шурхотіла, дихала голосніше, і раптом перед козацькими очима, як з-під землі, випорхнули. «Чорні жінки». «Хто-хто?» Забилися ж бурові голові. Він був певен. Після чарки заснув, і це йому сниться. Чорні, в біленьких і благеньких, як лопушки, спідничках жінки? Як? Та таких не буває. Є жінки білі, як молоко. Є навіть від молока біліші. Але щоб отако, з ніг до голови чорні, чорніші від ночі, де ж тоді ніч, а де жінка, хто ж тоді де, і як доведеться кого ж тоді обнімати, жінку чи ніч».